Lo lo lo. Es, has sido de venir cheko Lana. Ta iaska i dana suspeti para xortez mirar prava ta sana. Alanduleski, moraja Vaya esco la reza, en finera,